Hej och välkomna till Chips Liv, avsnitt 12. Jag heter Elin, det här är Anna. Och jag heter Lars. Och idag har vi sommaren 2017-avsnittet, kan man säga. Då vi kommer testa lite olika nyheter. Och några av dem har funnits på marknaden en tag, men vi har inte hunnit testa dem tillsammans än. Och sen så kommer det också vara några av sommarens Limited Edition. Hurra! Som vi testa ja. Det ska bli Kul. helt fantastiskt. Ja. Elin, vilken är du mest sugen på? Jag är ganska sugen på en av de vi har nu. faktiskt. Mm -hmm. Vi kommer börja med OLVs två nyheter. Eller två av... Nej, det är OLVs två nyheter. För det är jo, det är kanske någon. Men av de vanliga påståndarna i alla fall. En som heter chili cream cheese och en som heter balsamico och salt och peppar. Mm -hmm. Båda finräfflade. Jävla en träffling, även kallad. Ehm, som vi kommer börja med. Ehm... Jag är ganska pappa på balsamika ja. och så och pepper, för jag gillar ju vinagrechips. Mm. Mm. Mm. Samma här. Men sen kommer några senare också som jag är ganska peppar på, faktiskt. Men de luktar fruktansvärt gott, ja. då och salt och pepper. Ja, det det. Mm. Mm. Mm. Ska vi börja med dem? Ja, men det är lite fräscht, eller? Ja. Mm. Det, är, det är ju samma och då vill man att det ska vara fräscht. Ja, mm. det är det som är så bra med vinagrechips, att man först är så flottigt och sen så avslutar man de med den här fräschören som man mm. kan äta många. Ja, precis. Sting. Men vi börjar med dem. Smaken var ju bra, men det var ju alldeles för mjuka. Det var jättemjukt. Mm. Det ju jättemjukt. Det blir bara den här mjöligheten, du brukar prata om Ja. Ah. Jag Som... mm. alltså, alltså jag tror att, kanske inte att de är jättemjuka, utan jag tror att det kanske är formatet alltså, formatet där med finrafflade. Det blir väldigt mycket mer potatis i dem. Men det här var ju mer mjukare än... Okej, okay. kombinationen mjuka och ah. den här formen. Mm. Ah. Jag tror att det funkar mycket bättre på alltså, släta chips. Ah. Oj, nu blixar det också. Oj, Men... lite sommarregn. Mm. Ja, ehm, jag tycker inte att pepparen... Eh, alltså, jag vet inte. Jag tycker inte att det... Har är... ja. ni nu så är jättemycket aska. Åh, wow, det är jättehärligt Perfekt. Mm. Oh, mm. oh, vi sitter i ett hus, mm. långt ut på landet. Mm. Regnet öser ner, allt är grönt. Mm. Vi är inte i en lägenhet i Nej. Mm, mm. Men peppar är gick till för någonting. Så säger jag nu. Jag jag tyckte det var lite svårt att känna så mycket mer. Jag tyckte att de luktade mycket godare än de smakade. Nu ska jag det... inte sitta och lukta på dem. Ja, jag tycker ja. att peppan liksom dödar okay. vinägen lite grann. Mm. Sen så här, alltså så här, jag gillar pepparchips egentligen, men jag... I munnen nu smakar det bara peppar. Mm. Jag har lite mer pepparkorn också än vad det brukar vara på pepparchips, mm. Men jag. Alltså, jag tycker nog ändå att de var ganska goda, måste jag säga. Jag nog för mycket är det. potatis. Ja, för mycket potatis. Mm, Okej. Okay. Mm. Och, mm. Och för mjuka. Nej, mm. så att de, de går lite bort. Ja. Men det kanske var så att vi hade otur. Kanske. Ska vi, de andra chilicum cheese från OLV är ju också findräfflade, ska vi kolla mm. hur mjuka de är då? Ja. Absolut! det är verkligen inte lika mjuka, men de smakar ingenting. Nej. Jo, men det är lite sting där. Nu Nej, det men sting det var det lilla stinget. Mm. Jag sitter kvar fortfarande. Ja, alltså, jag vet inte. Det känns som att det här är nånting man har smakat flera gånger förut. Jag tror att jag måste äta mm. kanske tio av de där för att få till någon effekt. Ja, men de är för mjuka för att man ska vilja göra det. det här, de här chipsen att man inte om man har alternativ. Nej. Nej, det är ju påsen som ligger längst in i skåpet. Mm. Ja, det. Är. Oj, vad roska nu. Mm. Mm. Ja, det påstår om man har alternativ. Har mm. man bara dem komma ner åt dem snabbt, tror jag. Mm. Ja, absolut. Ha ähm, tråkigt OLV. Ja, verkligen. Vi får se om ni återhämtar det här på något annat sätt senare. Ja. Efter OLV fortsätter vi med Estrellas ähm, sommarsmaker. Hurra! Hey. Hey. Precis som förra året så satsar de på sås. Vad gjorde de? Just det, vinaise. Så det var det också. Ajoli. I år har vi guacamole style. Mm. Och sea salt and butter. Och det är inte jättemycket sås men bara lite såshållet. Krystnärhållet. Ja. Ja. Tillbehörshållet i alla fall. Och Estrella har även ostringar i år. Med chili och cheddar smak Men ostringar, är det någonting som brukar... Är det någon annan som ostringar? När såg vi mm. det sist? Ja, det finns ju La Dolce cheese om ni är. Ladoish cheese är ostringar. ostringar. Mm. Men sen hade du var stället Loelv som hade ett ringesortiment sortiment ett tag, som var typ dels ostringar och sen var de fantastiska grillringarna också upp med Grillringar och saker var ju ställa. de hade också de också ja. Det var en tredje så de har nog haft det. Ja. Mm. ja. så ringarna kanske är på väg tillbaka. Och mm. finns ja, Jonas ringar, det finns typ. ringar har man ju ja. tagit på. Ja. Mm. Men... Ja, äh, ah, var börjar vi nu? Isolten det... botte kanske, va? Ja, mm. men absolut. Den här är jag väldigt spänd på. Ja, jag ser verkligen fram emot att dippa den här sen. Det, är... det här var det största chipset jag sett. jag kan äta halva. Du måste äta hela. Ja. Jag vet inte det var något speciellt. Alltså jag har ju ätit dem en gång förut. Jag måste erkänna det nu. Men vadå, vad smakar du jag, jag tycker det jag... smakar lite sour cream. Jag tycker det var väldigt neutralt. Ja, det är ju någonting som smakar. Ja, jag det tyst... är det kanske OLVs chips som man kvar i. Men... Mm. Nej, men det är lite sour smak eller någon liten ostsmak eller någonting. Vi får, i pausen sen kan vi läsa vad det är för innehållsfördäckning. För jag misstänker mm. att det är typ antingen sour med eller ostpulver på dem här. Mm. Vilket är otroligt synd. Om man skriver smör och salt, dra på med mycket smör och salt, tycker jag. För de är inte så salta. Smakar mm. inte och av. du tänker att det inte var någon liten hint av smör där? Nej. Liten. Ja. Jätteliten. Ja, men jag tyckte att de smakade väldigt lite överhuvudtaget. Ja, jag tyckte att de var väldigt smaklösa. Mm. Men jag tyckte de att var, de var väldigt tunna, de var crisp, det var ja, det bra krisp. Det var verkligen. Men det, var, ja. Och Helen fick också världshastornas största chips. Ja, det var ett halv. Mm. Mm. Så att om man vill ha riktigt stora chips så ska man köpa den här kanske ja. ska vi ta guacamole men jag kan säga att de här kommer vara bra att dippa sen som sagt ja, mm. exakt. det, det kommer till roliga dippar mm. det blir bra mm. precis mm. Ja, nu verkligen. har också alltså potatischips med smak av avokado och vitlök spännande mm. ha. lite grönt på den också Jag menar av och, har gärna lite amokado. Det smakar lite kecamola. Jag gillar det här. Det var jätteroligt. det jätteroligt. Jag tyckte det var okej. Jag tyckte inte de det var fantastiskt. Det var lite för mycket snack eh, spiskummin för mig. Men frågan är om... Eh, men då? Ja, okej. Det tycker jag är jättegott. Mm, mm. <laughs> ja, jag tycker också att det är gott. Men kanske inte på chips. Ja. Mm. Jag tycker att det alltid är gott det känns, mm. att, det känns som att Var det inte några chips som hade någon sån där spiskumpinsmak det, det finns det fortfarande taco -chips och... Nej, de finns fortfarande, creamy taco finns fortfarande mm. um, Kan man ha det här Till sin taco buffé Ja, det tror jag mm. Absolut. Spännande det ja. Ja. Guacamole är ju gott liksom. ja. Så tänker uh -huh. guacamoleblås Oh, undrar om jag har lite guacamole kvar Det ska vi kolla sen Kanske kan vara spännande att dippa mm. Men även här så tyckte jag att de var, ganska, de var väldigt tunna och fina. Mm, verkligen. Men alltså släta chips, det är ju grejen. <laughs> ja, min favorit är ju släta lättsaltare. Mm. <laughs> mm. Kanske inte för dippig för sig, då kanske det ska vara fina. Eller vet du det? Vi, vi, får se. vi får se. Vi har en väldigt spännande finns Det finns ju just att här också? tunna, fina går av om man dippar dem. Precis. Mm. Så vi... jag tror att grovräpplar är bra för att kunna lägga sig i. I, i, från får se. men vi ska köra ringarna. Ja, så det är ekta kedarrost och lite chili. Jag brukar gilla såna former, så jag tror på det. Ja, här. Men det är större ringar än vad mm. jag. Men ganska stora man kan ha på fingrarna. Här mm. mm. riktigt också. Oj, det var jättegott. Den chili är så till lite. Jag tyckte att det var gott Men lite besviken Mm. Jag kommer nog gå loss på den ganska mycket. Varför men... är du besviken? Det var lite ostsmak i det. Mm. Och jag tyckte att det var skönt. Ja, okay. mm. Jag tyckte det var väldigt bra balans. Mm. Det här... Jag satt och väntade på att jag skulle få någon liten, någon liten äckelkänsla som jag får ibland. Mm. Trots att jag gillar ostsnacks så kan jag ibland känna den där. Mm. Jag förstår det. Ja. Men nu släppte jag det. Och nu släpper det för det bara smakade någonting annat. Mm. Chili. Mm. Jag tyckte det var gott. Jag tycker nog... Alla tre var bra, men sea and butter var lite av en besvikelse för att de inte riktigt levde upp till namnet. Just det. Som du sa Elien, de hade ju varför drog de inte på rejält? Ja. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Det är ju konstigt. Men av salta chips, det är inte att salta chips. Det är många som gör salta chips. Ja. Blir det blir ju hur många salta chips. Det blir väldigt ironiskt att de heter sea och så smakar inte så mycket salt. Mm. Ja. Ja. Men vi får se, så det blir spännande att ha tar fler kockamolchips. Men det kan ju också vara så att folk säger bara, åh, sea salt, sea salt är lite finare än annat salt. Och sen så, så smakar de mindre salt, så tänker folk, de här kanske har lite mindre salt på sig. Och då känner de att de är lite bättre människor. Ja, fast du, mm. om, man, om man är ute efter sådana chips, alltså då köper man inga som heter smör. nej alltså, Och det också är också men man ser såhär Bilden på den är som när liksom någon har dragit en smörkniv och lämnat som spår. men det finns det någon alltså sådär, smör och chips i kombination? Finns det någonting sunkigare? Antagligen inte. Antagligen inte. Men det är en en lite färskvista av persilja. Ja, Man kan Vi skulle kunna testa lite smör på dem sen. Ja, och flingsalt. Ja. <laughs> men smör på. <laughs> Man kan testa en liten. Ja, vi får se. No. De, som vill, de som vill, gör det. Ja. Okej. Okay. Jaha. Då är det dags för någonting som jag tror att vi har väntat på allihop, för vi ska äta chips Två nya smaker, den ena är Atacama salt, och det är något speciellt havsalt från Chile, om jag förstått det rätt. Men det är mindre natrium. Mindre natrium, just det, och det är därför man äter chips. Och sen så har vi sour cream and sweet ginger. Och jag tror kanske att det är den som lockar lite grann. Ja, otroligt sugen på... Ja. Jag, jag öppnade ju påsen, jag tyckte också att det luktade helt okej. Okay. Det brukar ju aldrig lukta helt okej okay när man öppnar, eller väldigt sällan. så. Det här med att ta kan man salt. Jag tänker att det kommer smaka mindre salt och då kommer man vilja salta dem. Ja. Jag kan ha fel. Så men vi kan ju äta dem också med salt sen. Precis. Vi, vi kan ju göra en justeringslista här och så, mm. så kan vi publicera den på nätet. Ja, men det är bra. Ja. Då måste vi ha med det tipset med vad, vi hade ettigspryt någon gång i Det saker. Ja! Mm. Det var ju jättebra när det det som inte levererade mm. till mm. en ja. Glöm inte det, kära lyssnare, att det går ju faktiskt att förstärka smaker efterhand. Vi skulle kunna testa med balsam för chipsen eller på balsamme, vi vill. Mm. Mm. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Mm. Yes. Ska vi köra? Mm. Blir det salt först, eller? ja. ja klar färdig att gå. <laughs> Jaha. Elin? Men jag tänker att det oftast börjar jag kan inte någon annan börja. Jaha, Anna, mamma börja. Men jag ja, ja. Nu läste vi precis chipsmästare, en chips chipsmästares profiler på internet här. Jag undrar om vi ska hänga ut vem det nu är som har varit ansvarig för precis den här påsen. Ja, det tycker jag. Uh -huh. Det var alltså chipsmästare Jonas. Nej. Jo. Jo. Ja. Chips, eh, gårdchips har ju chipsmästare så man kan läsa på varje sig var chipsen är gjorda eh, var potatisen är odlad, vad är sort och vem som har varit ansvarig för produktionen Så det finns tre, tre stycken. Jonas, Tom och Hussein mm. Vi har faktiskt tidigare pratat om Tom i två mm. tillfällen tror jag ja. mm. Så idag så är det dags för Jonas och Hussein ja. eh, som tävlar då med olika smaker men samma potatisort det är Arsenal mm. båda gånger tror... samma bonde från samma åker Just. till ja. och med så det här är ju väldigt mm. intressant. Men jag, jag tror det för sig att, båda har, att vi har ätit chips från båda. Det är, ja, det ja, det har vi säkert gjort. Mm. Men jag tror det är sällan vi har lyckats matcha så här precis Nej. med odlare och Yeah. Men? nu får vi se vem som är bäst på sitt jobb verkligen. Men du, du tyckte att du, du fick ett lite oseriöst intryck utifrån profilen på internet som vi tittade på. Ja, det också. Ja. Men jag visste inte att det stod Jonas. Jag ser ju inte henne som har. Nej, nej, nej. Så det, så det visste jag inte. Nej, men, nej, men jag, överlag, jag hör inte så mycket att säga om de här chipsen. Det känns bara... Men vad, vad, varför ska det? jag äta de här, liksom? Mm. Ja, men vad var det då? För det här är som det, när man det... åker utomlands och så köper man chips och så är de... fel. Mm. Jag förstår precis vad jag menar. Man mm. tror att man köper saltachips chips och så är de inte det. Precis. Mm. Och det var ju lite väntat också. Mm. Det hade ja. vi pratat om tidigare. Mm. Och jag är beredd att hålla med. Men om man ska säga något positivt så har ju gårdchips ofta en ganska så här äcklig bismak. Alltså orjan brukar smaka ganska mm. äckligt på dem. Jag tyckte inte de gjorde det nu. Äh? Jag tyckte ändå det var okej okay under omständigheterna. för att inte skulle jag kunna säga att det var helt okej. Okay. Ah. Jag skulle inte ha godkänt det här från strella till exempel. Nej, det skulle inte gjort. Men mm. för gårdchips så visst. Mm. Mm. Ja, det var ju inte deras parmesanchips vi satt åt nu, Nej. tack gode gud. Ja. Ehm, ska vi gå vidare då till sour cream and sweet ginger? Ja, det kan vi se. så himla spännande. Sweet ginger, alltså söt ingefära. Ja. Klar färdig och gå. Oj! Jag har väl aldrig varit med om något liknande? Det var jätteroligt. Det smakar ju verkligen som, och nej, jag tog namnet en namn. vad heter det? Den som man äter till sushin. Mm. för att rensa munnen. Vad heter den? Jag vill Kari. Mm. Va? Kari. Mm. är Kari. Kari? Vadå? Är det den inlagda, inla picklade... Det, det. Inla det, det. Mm. Mm. Mm. det smakar nästan exakt som det. Ja. Mm. Vi hade ju sommarchips som för ett par år sedan. Just det. Vi åt amerikanska sushi och wasabi-chips. Nej, sushi och ingefära chips. Mm. Eller bara, bara wasabi och ingefära chips. Alltså, wasabi och ingefära mm. Ja, men motsvarande, mm. ja. Då undrar jag så här. Nu har vi ingen sushi här ikväll, men hur skulle du bara äta de här till sushi? Mm. mm. Ähm, alltså, ja. Men om man ska säga alltså, smak... Nej, jag tyckte inte det här passade så bra på chips smakar ingen salt på mig överhuvudtaget vilket är bra, mm. men det, det som var bra var att när smaken över så mycket så känner man ju inte oljan i smaken alls, mm. den var rätt krispiga. Jag hade gärna haft en fräschare ingefärsmak, mm. det hade varit mer intressant. Men det står ju faktiskt sweet på den. Ja, så det var ju, liksom, det var ju lite väntat, ja. men att det skulle vara... Då hade jag tänkt mig att det skulle vara mer som när man köper typ, torkade ingefära, mm. med socker liksom. Att det var den typen av mm. ingefära vi skulle mm. få, mm. inte susha ingefära. Ja. Men jag är ju ganska förtjus den här inlagda ingefära. Mm. Eh, sen typ, håller jag med om att det är lite konstigt på potatischips, eh, men det var ganska roligt. Mm. Ja, absolut. Mm. Eh, och det var inte äckligt. Nej, Nej. men kvällens roligt roligaste smak. Ja, det kan man mm. verkligen säga. Och inte så dåligt som det hade kunnat vara. Nej. Nej. Bra jobbat ändå då, Goldchips. Hussein, Hussein. få lite extra kväll här. Ja. Mm. ja, nu har vi kommit till någonting som kan låta som en kanske udda smakkombination, men vi kommer fram till att det kanske inte är det. Men vi har i alla fall tagit Estrella och OVs nyheter på de här lite lyxigare chipserna. Chips, Så. lyxiga chips. Ja, ja men, men vad menar du med det? Jag menar Estrella har väskostchips. Mm. Lite mindre påsar eh, Lite annan konsistens Lite dyrare ja. Grysfriterat, Grysfriterat eh, Lite mer socialt acceptabla ja. jag mm. och, och vi har ju då naturchips mm. nu är vi, Det här är den här kategorin Som man liksom aldrig riktigt kan låta bli Och kommentera att så här, om folk ska prata om vilka chips de gillar, mm. så här, ja men jag gillar nog ändå de där västkustchipsen, mm. de är ju liksom, det är ju lite annat. Mm. Och så kan folk nästan stå för att de är mm. chips. Mm. Men eh, å andra sidan så, jag tror det här liksom, det har gått så långt i att har varit igång varje gång att det nästan som har gått hela varvet runt, att det har blivit, ja. jag tänker som det här med fika till exempel. Ja. Att, Basfid hade en, en hel artikel som handlade om att det roliga med fika är inte är fika utan det roliga med fika är att svenska tycker att det suger kul att berätta om att det bara på svenska det finns ett ord som heter fika. Ja. Det tyckte jag var jättekul att det kom sådana ja. saker. Det känns lite som det vi håller på med nu. Att vi tycker det suger kul att påpeka att jag tror inte att ni kommer undan ja. det. Ja. Jo, men det ligger ju något i det. Ja. Uh, men det är roligt att påpeka ändå. Ja. Brukar ni, på, brukar ni prata om fika Nej, när ni pratar på engelska? Nej, inte jag heller Ja. <laughs> Det vi har i alla fall då är Estellas väskekips, vitlök, gräslök och chili. Vi har pratat om de här ganska mycket tidigare, att i framtiden kommer man kunna bygga hus och de här de är de så otroligt hårda. Eh, och vi har också en fin teori om det att det handlar om att att det är liksom fuktig och sådär, att de måste stå mot det sen har vi naturchips från OLV urtagård är smaken mm. eh, och OLVs naturchips är väl inga jättehöjda i allmänhet var, till jag nej, men även de är grytfriterade även de är grytfriterade eh, urtagård kan man ju ställa sig skeptisk till också för att det blir, i alla fall jag tror att Lars gör det för att de han tänker att det är, är för mycket mat ja, Det är en sån där gräns någonstans som går... Jag vet inte riktigt, rosmarin brukar ju vara jättesvårt. Organo tycker jag också är jättesvårt. Däremot av någon anledning så funkar både gräslök... Nej, gräslök funkar. men den här ortagården hade vi tjeja och ting igen. Och vitlök. Vilka ska vi börja med? Vi börjar ju med OLV tidigare då. Ja, då tar vi OLV igen Ja. nu blir jag jätteglad. Jag hade, mina favoritchips tidigare var, jag tror det var, jag minns inte om det var OLB eller... Mm. Naturchips. Ja, ja men precis, naturchips innan du på påse. Mm, Min princip. favorit var ost och persilja. Det var en jättesvår att ta på. Mm. Alltså ingenstans, men jag köpte dem alltid. Och om det var så att jag fick äta middag själv, då köpte jag alltid en påse ost och persilja och åt lite cocktail, tomater och fetaost. Jättegott. Det här är... ja, den här måste ha Det Närmast ja, man har kommit på. Ja, otroligt gott. Otroligt roligt. Mm. Man ser verkligen bara nära. Det ser väldigt flera ja, riktlinjer. Ja, jag, jag har ju ätit dem förut också. Jag tyckte då att de var över förväntan för och Jag tyckte också att det lät lite suspekt. Jag tänkte att det kanske var för att... För att det var bara de med hand. Och så. Men jag tyckte ni också att de var över alltså. faktiskt. Däremot då smakade jag lite sour cream. Är, de inte det? Eller är det? är det lite Det är mm. där som... Ja, är det. ja skulle jag kunna tänka mig. Mm. Mm. Jag tycker också att det här verkligen var överförväntan. Jag kommer nog kanske inte köpa den här jätteofta. Sådär, men jag sitter inte där och spottar och fräser direkt. Nej. Tvärtom. Mm. På ört... Kombination, liksom sådär, när man stoppar i många örter, timjan och sånt där... Mm. Bra. Mm. Jag är jätteglad. Och de här finns på ganska många ställen nu också, mm. så de kan du passa på. Jag kommer kanske att köpa dem i er i sommar, faktiskt. Mm. Ändå som i smak sommersmak. Jag kan köpa på mig flera lådor än stödköpar, bara för att de ska få... Midsommaraft, mm. mm. <laughs> då. Jag vet inte vad ni ska göra, men <laughs> ni kan ju äta dem här. Ska det ta de andra? Ja! Mm, okay. Och vad är det de tänderna nu, hörni? Det är lika roligt varje gång. De är så himla hårda. Hur kan de vara så hårda? Det är någon som bara, den här chipsmästaren bara, vi efterliknar sten så gott vi kan. Man kan också, alltså så här... Med tanke på att det här är en sån där, alltså vi ska, sluta, jag, ska jag vet, jag ska inte prata om det, men eftersom det är en kräddig chips, mm. så det är det jättemånga 40-50-talister som köper de här. Och de har jättemycket fyllningar fill, i sina tänder. Jag tycker faktiskt att det känns mm. som en... <laughs> alltså. <laughs> jag tycker faktiskt att det är någonting som borde uppmärksammas, passar ju för de här hårda mm. chipsen. Mm. Jag tappade bort smaken, ja, men jag, med. jag satt och skrattade och tuggade. Jag känner ingen smak alls jag känner bara hårt, hårt, hårt. Det finns ju någon smak som jämlis bakom det där. Men jag tycker, vi har ju ätit två chipsorter tidigare i som faktiskt har Just det. Och där smaken har legat kvar och man har mm. liksom känt den igår. Men den tyckte jag saknades helt här. Mm. Det som ligger kvar, det ligger ju en smak kvar i min mun. Mm. Men när jag potatiset händer i vanliggåning. Mm. Men. <laughs> men, men ja, alltså det här kändes ut. Alltså, västkustchips, man hör ju på namnet, de, ska, de hör ju hemma på västkusten. Mm. I fuktigare klimat. Och då, då... Men det, det regnar. Det regnar. Ska ja. vi lägga ut påsen på balkongen? Ska ja. vi testa att göra det? Lägg ut den på en gång så kan ja, vi testa det. innan en timme. Mm. Gör det. Mm. Mm. Det låter bra. Följer vi upp det sen. Kvällens sista riktiga test eh, har vi Estrellas grillad paprika med vitlök och kyl. Och eh, svenska landchips grillat. Tyckte det var lite roligt när jag fick den. Mm. Kvällens stora överraskning i nyhetsutbudet skulle jag säga. Mm. Och då ska jag bara säga grill. Annars grillchips då brukar jag då är det lök. Det är lök. Mm. De här är ju också röda. Vi tror att det är denna samma som att det finns både grillchips och Barbecue chips. Mm. Just det. Mm. Och då är det här snarare barbecue. Mm. Mm. Med toner av lite något vinärgrartat. Mm. Tyckte jag det kändes av när man hällde upp där. Men, ja. Jag tycker vi sätter igång direkt och mm. fortsätter Estrella då. Mm. Fortsätt med Estrella. Kör grillad paprika villa på chili. Ja, jag heter dem förra. Jag tycker de är helt okej. Okay. Ja, de är helt okej, okay, men jag kanske, jag kanske inte köper dem igen. De smakade, jag, jag hade lite svårt att föreställa mig vad de skulle smaka. Mm. Så jag blev lite positivt överraskad. Men jag säger också helt okej. Okay. Mm. Ja. Ja. Ja. Men... Helt okej okay är ju normalt ganska bra betyg för ja. en Det är, det är det. faktiskt sant. Ja, det är. Mm. Men som jag har spåbikat tidigare, det är ju faktiskt och vänta två äckliga smaker Ja, ja det är ju skönt att det inte är så mycket äckliga mm. smaker. Mm. Så är det. Ah. Så, så ett annat, en annan kväll hade de säkert stått högre i kurs, men nu helt okej. Okay. Helt okay. mm. De går att äta. Mm. Ja, absolut. Mm. Jag har inga. Jag skulle kunna köpa dem igen. Mm. Det är det just. Jag skulle säga att man kan köpa dem men kanske så att man är lite mindre av dem. Mm. Det är inte en chips man kanske inte trycker en in hel sån här påse tror jag blir lite mycket. Nej. Jag, jag kanske skulle köpa dem till någon form av Mm. Grillfest typ. Ja. Mm. Mm. Ska vi ta det grillade också? Grillat. Men Anna, gillar du sånt här? Nej. Men jag gillar henne barbecue. Alltså ketchup henne barbecue. Är vad jag, jag hoppas att det smakar så. Jag nog att det är väldigt gott. Jag blev funderad som smakar lite tomat. Ja, mm. och du smakar mycket sött. Men smakar mm. inte ketchup. Det gör det inte. Pju. Tack. Nej, men det gör det mm. inte. Men det var någonting som kom som, var lite, mm. som var, lite, det var lite oväntat. Jag trodde inte att det skulle komma en tomatsmak. Nej. Mm. Jag trodde att det skulle vara det rökta och lite benägrigt, mm. så... Ja, um, ja... Jag skulle mm. nog behöva äta mer av det här, tror jag. Lite för... mer och kanske <coughs> jämföra med andra barbecue med ja. som man har goda, kanske. Yeah. Barbecue-test. Mm. Och jag kan tänka mig... Nu drog jag, tog jag upp Kattes eh, Honey Barbecue som referens. Och det var ju en sån... När jag köpte den på sen första gången... Så här, och åt första siktet så här, nej, men vad är det här för någonting? Och sen åt jag mer och så kunde jag till slut äta och fortsatte köpa mycket. Mm. Jag kan tänka mig att det här skulle kunna bli samma sak. Men efter första chipset så är jag, jag är skeptisk. Mm. Du ser ganska skeptisk ut. Ja, jag ser skeptisk ut. <laughs> ja, vi är färdiga med de vanliga smakerna som finns i svensk butikssortiment. Men i vanlig ordning så har vi en bubblare. Bara en bubblare? Ofta har vi ganska många. Men idag är det en påse från Egypten och det är chipsy som är lejs. Liksom. Det är uh, chili lime mm. som står på turen. Så tack Jenny för den påsen som jag hade glömt på i skåpet. Men det är inte så länge sedan hon var där. Um, det luktar helt okej. Okay. Chili lime brukar vara gott från lejs. Ja. Vi får se hur det funkar i Egypten. Ja. Hemst. Var lite oblat känsla på chipset. Runt Roligt. Dansvärt. Roligt att se oblat. Eftersom hon har fått dem av var på besökt kloster i Italien. <laughs> um, nej, det smakar inte bigardabärligt. helt hemst. Ja, hemskt. Mm. Jag tror inte att det är fel på killesmaken. Den, den, sitter... den sitter kvar lite sur på läpparna. Med själva chipset. Är det ja, det var där är det problemet sitter. Smakar ju nånstans blagna och glat och papper. Mm. Papper, verkligen. Beklagar, chipset. <laughs> Inte ni... den här gången heller. <laughs> Inte den här gången heller. Men kul att testa. Absolut. Yep. Okej, nu har det gått lite tid här så vi har bland annat hunnit testa de här fantastiska dipperna som vi hade idag. Ja! Eh, och det var gårdschipsdipp, eh, smak sparris, eh, vi hade en smak kantarell, vi hade en lingon och en röbetta. Mm. Mm, och hur, hur kändes det här? Eh, alltså lingon var ju, vi, vi kom hela ut den. Ja, det var ju en klar besvikelse. Ja. Nej, var ju helt vedervärdig. Mm. Lingon var ju inte att äta söta. Nej, det var jävligt sött. Mm. Det var väldigt märkligt. Rövbett var över förväntan. Ehm, kantarell och kejspadis smakade som pulver och mm. Kantarell smakade som pulver och Ja, det gjorde det. Fast pulver och är godare än pulver och spadis. Ja, det håller jag med. Men och sen, det vi kom fram till var ju också att de här smörchipsen faktiskt... Funkar ganska bra med ditt. De som inte smakar så mycket smör. Ja, precis. Men de lyfter alla dippar. Ja. Chipsen i sig var godare. Ja, det blir de med dipp. Mm. Vi har även testat eh, guacamole style chips med mm. guacamole. Vad säger du om det, Anna? Det är En tre dagar gammal guacamole. Till. Ja, men det var en det ganska var? god guacamole. Mm. Och det, det, det var helt okej, okay. mm. men vare sig till eller från. Liksom. Ja, men det, det, är gott, det är alltid gott med guacamole. Mm. Mm. Ja, och det var, de var ju chips som, eh, även om det kanske är en konstig smak på chips, så var det ändå en rätt okej okay för att måla smak. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var gott. Mm. Mm. Um, ja, vad ska vi säga mer? Alltså, de här inte... dipperna köper ingen dipp, kan vi säga. Nej. Mm. Mm. Om det är inte så att man tycker väldigt, väldigt bra om, till exempel påskanträddssoppa. Mm. Men det kanske fungerar bättre till mat än mm. det funkar till chips. Så kan det mycket väl vara. Rödbetsdippen ser ut som Eh, passerad rödbetssannad. Mm -hmm. eh, kan ju passa på jul. Mm. Mm. Men smakar inte som passerad rödbetssannad. Nej, det gör jag faktiskt inte. Den är ganska pepprig. Mm. Mm. Inte alls. Jag tänker att det här är kanske en juldipp. Ja, ja kan vara. Ja, det är julchipsen. Ja. Mm. Ostchipsen, just ja, det. Just mm. det. Mm. Men i övrigt så är det inga chips som har ändrat sig. De flesta smakar fortfarande ganska bra. Så ovanligt bra kväll. Mm, det var ja, det. Det är ingenting som jag har spottat ut. Nej. nej. Äh, förutom. Förutom? förutom, förutom. <laughs> ja, vi men, ja, men. Var... ja Nej, det var inte det. Liksom. Jag tänkte med på väskutschipsen. Ja, vi har, precis. Vi har testat att lägga ut väskutschipsen eh, påsen liksom vid öppen på balkongen. För det regnar ganska mycket just nu. Vi har tänkt att fukten skulle göra dem lite mjukare. Vi hade dem där ute kanske... En och en halv timme ja, det var det innan vi provade. Mm. Eh, då hade nästan ingenting hänt. Nej. Lite liten skillnad. Eventuellt. Eventuellt liten De var lite kallare också för att det är lite kallare ute. Vi ja. <laughs> ja. har vi tillbaka på oss igen. Ja. Så vi ska testa en till och se om de har blivit mjukare. Ja, vi har inte testat att ha smör och flingsalt på smörchipsen för att vi, vi blir lite mätta och det känns lite väl rejält, liksom. Mm. Ja, en annan gång. Kanske. Ja. Mm. Men <laughs> <laughs> ja. Men... Nej, jag vet inte. Bubblan var skitäcklig. Ja, det var det. Egyptiska ja. lime och chili chipsen. Köp inte dem. Nej. Nej. Nej, men de har vi inte tagit ut heller. Ringarna har vi ätit rätt det av. Ja, de har gjort de här goda. De här keddar och chili -ringarna. Mm. Ja, det var väl det ungefär. Nu ska vi. Tänkte... Nej, det ska vi inte. Nej. Vi ska göra Vilken chipsort är du? quiz? Ja, ska vi göra. Ja. vi återkopplar om det nästa gång? Yes. Vilket vi blev. Fan bra. Mm. Okej. bra. vi se Så vi ses nästa gång. Hej då! <laughs> nu lyssnar du på chipsort. <laughs>